دا جلاس دا جلاس مونا چک ویدتوی خو بیادی اسلام نوڑی دی اللہ پا پوچی ومن حم او بازر دینا چنا جلاس دی یل می زکا چایب لکی پتا بانی فی صداقاتو کی تقسیم صداقاتو فی تقسیم صداقاتو حکر نا وید آسناس چکم دیکن دا پلانتی لیو اور کئیو غریبانان لیو اور کئیو تاو محروم اکڑے ہوتا نا پا اینو اوتو منها تدوی تور کلیشی منها دا دی صداقاتونا نوردودوی خوشحال دنیا لک کار ولکین خوشحال دی و این لمی اوتو او کچھا تدوی تور نکلیشی منها دا دی صداقاتونا ازاقمی اسخطون ناگن دوی سری پا غصدی ادا بیویچ کنا ویدا دی اے ویدیش انکانو تمال ورکیو چگوڑی پیزی سر ایو ویدیویچ دا انصاب کم دازنگ انصاب دی مانگ لانرنا کیا و او بولی ورکای او بولی ورکای چاہوی مستحقو نو نو غری صرف مستحق نو دی علکات او غانیان جای کنا تاری آیات او او ولو انهم کچرد ردو وی را دی شوی بی و ما فا آنگ شایبانی اتاقم اللہ چوکو رکی و تخده و رسول <مال> او وقانو دی بیلی بی ندابل ایرخوا لکان خیر اللہم فیگی چو حسمن یا خدای دې مونږ له الله زرتي چراپتي الله مونږ ته خپل فضل او ور او رسول الله برادرې چې موږ یې نعمتو او انا الى الله او مونږ خدای ترغبت کوو به کې رغبت کوون کیو پېمار چلا پني کامر سره خدای بم تخپل فضل نا غنيان کې نلکان خير الله دا ورخه یو نه دي هر نو دلو دلومې محصوله په استلکانه خیر لکه نو ورلدي خبي او الله په کویږي ګره صدقې کیږي کنه دا ویدا د خیراتو د صدقې خدای د مساليف تي دا بیان د مساليف او د زکاته ستکی په شوي ان مسدقاتو یتنان خیراتونه چدي دا صدقې کیږي للفقراء بیګي او دا نه پانه د فقراو او د مساکین مد باس مسکن او فقير کې فرح او زکر مساکین پا فقران عدب دے نوس محلکا دا ما تو ما تو پن لے پا ما بین کی مغایرت پکا دے کنا دے مرحانا پی مذب دا دے شی پاکیر دیتو وی چا زدر پر ادنا شیوی او مسکین دیتو وی چا ادنا شیو بلو او آغا مستدل دیتا امام عظم او مسکینن زامت ربا ایا مسکین دی چا خاون دا خور سرمی لاؤ تک تا اشاپی سی عبد دے پا انکس قائل دی سو یہا جی مسکن دیتاویی چی سور او پاکر دیتایوی چی سور لنی ویولی ام مساکین پسبین تو پاکانت لی مساکین ای عملون پی البحر نو دون ام بیڑای خیرہ خرشتہ ری گھر نو دو بیشو تا پی نیشو مدد او عمل کوون کی پر صدقاتو نو سا اثری چا دی تقسیم کوون کې دی راغن دوون د دی صدقی دی او منشی ده سبقی دی مقدم مالدار دین ومل اور قول سیدی سیدی که سیدی نبی سیدی غل کماندار او ول والمؤلفة قلوبهم څلورم مسرب شروعو اته مسربځه او مؤلفة چې قلبت کول شي او محبت تدوی د ژوند سره کوي شي دا کم کسان دی دا هغه کسان دی علماء وی کړي دي چې دې لې ور کوله اسلام وروړي ځاله کپته تدی ودی دین ته خلک په سیمه نو دې د ور اسلام وروړي یوڅه او یاد دې راغره د پر اسلام کې تذبذب وو نو حضرت پا پا ور کې چې اسلام باندې برکانه او یاد را چې مات به وته د پانه ور اسلام نه دی پای کړی دا درې خبره سو خبرېږي ډېر خبرې شوې د دې لپاره اسلام روښانه شي چا دې لپاره چې په اسلام اسلام په جنو کې راڅښ شي آیا دې لپاره چې اسلام نه د چا لکه مسلمانان خو خلکو په سیور کوي نو خبره مکول دی نه دې لپاره چې باسه دا شاکت ته په ایمان اوره اسلام دا پاغته کېو چې اسلام عمربلو کې اړه لته او شعیزه دي اول فكر ریکاب او فكر ایکاب څنګه وو فې او پاساده ولودو د سودونو کې چې او د باندې مولا کی دابطه او او مال په باندې فات دي ورکول شي دیاځي فكر ریکاب اول غارمین او بل شو او غخر ازدار سمونه یو قرض دیا کړکني سمو سره برابر دي قرص قرص او دوه نه دنه قرض دا کدا ورته یې نو قرض کی دلم زکات صحیح دې او سبیل الله او په لاندې خدای کی نو په لاندې خدای کی دا سوق دي په ګی ما مزوم وی چې دامن منقطی د حاجانو ده وي څو شری د حاجانو نا په لاره کې خرچه ختم نو بیا غله زکات ورکول پکا دې او ببا صحابن وی چې دامن منقطی د غذات دي یو څره غذات ته دون په لاره کې اوسره خرچه اگر که پکوټي مال دیر دي عمر وبر کوټو کا ها او صاحبان دلاري مسافر يعني څه اگر که وطن کې مال دا. اگر که وطن کې ماشته عمر زکات ورکول جايز دي فريض بتمن الله فريضه فريضتن دا پرشي دي په پرسکې دوه سره الله طرفنا والله علي حكيم ومن هم الذين او بعض دي دينا هغه بیگی یاکوام بیگی ومن هم اللذین دو مغجل اللہ سے من سوید او داغنو او مرگری راضی جی بیچہ داسی تلل کنا آو پا دیلار تللو جحات تچکل کنا آو چا غزو ایتبوب تتن فلاغ لے اے بیوو ربی دی دیبا ویرون پتا کئی داسی بو خبر ہے تکروکی موقع کو لی ناو حضرت چا خبری رسی دے کنا رضولہ ابن شویب رسول الله روته وی دا خبرې کړې په نه ما خولې دي کړې ما نه او دا خبره چې دی کنه قیس ابن عامر مبارک کو چې لې دی رسول الله ته دی جولا ابن شویب یو خبره کړې دا شي ویلې دي وددا وی ویو وی شکرومان وی کنه نو وی ته درو شنو وی ده یو خابل قال او ولو کتل حزون یتلما سویدوی شئ ما یقول محمد حقا فنحن شر من الحبیر بگید و کدا رسول الله صوی چې دا حقی من د دې خروه بدل رسول د قش ابن حمیر وته و حضرت دا دی چې ده راوخته بیرته دا دی دی ته کولی او دانسی خبرت اکر بیناس سیب ما خودانه دی بی فیدی ما خودانه دی بی قسمی و خور او بسنا کانا پیغمبر اللہ السلام قیسی من عامر تا بی بورتا مسلمان دا او لگو دا او لگو دا او لگو دا او لگو نکل دا بس دا سو شو دا خودما تکزیکو دا قد تزدیکو شو دا خو مامر ای اللہ با دیخبر پیغمبر قرآن ایجوی منازر نو بیا شهکام دای کنه نو کورای چی اے جو خل اقاق د یو شریف ابن سوید را مختچدا خو قانا شریف بولا هغه ویټه حضرت کاش ابن عامر بالکل پرشتیا دی وی ما دروغ وی بالکل دی صادق دی چې زویر دی د ټک د تسموایا خو او ولی زما د فرز دروازه بنده د کاسه ته نی نه ساته به په سیمان ورو مو د دینه توبه و ما تعالی ایمان تم تاسو د خبره ته بیا کو ټول خبره د دې ذکر سره او بل الله نه چې خبرو کا دی وی وی جوات شي کنه وې ته تکا سمو لري چې درما نه دی ویلې بیا په باسو کنه به چې سبا تره نو پسوبې یو وخت دی وګاوي پس ارڅو به منی نوخه دا په دینه جواب کړي د دې ټکینه غو په جواب له کومه پروگرام لا جواب باندې تزام په کله دینه خدای جواب کړي ومنهم الذین ارضا الذین ان غسبت یؤذن چ ازان رسال او زر رسین به السلام تا پیګي <تصفح> او د دې چې کوم دی خبري نقل کړي ای وی او یو او دی وایي چوسو کې منه یک چاله قدم موه یاس نه چې نبي رسول الله ته ونه رشي نه دی وې چې هو اوزن دي وقت دي يعني او زن دی غوګ دی یانه اوريدن کې دی او یو قبلي وي نو خپلته جواب وکا چې او زنو خيرن اوريدن کې د خير دی دی کې ک ان لنکم تاسو خيرو چان راست ته د پاره کا اندي هغه دا چې تاسو په مجلس کې نرو سا کوي ځکه چې افسن او اخلاق وسره دي نږدته اخلاق نور په خپه دي چې ته درو جنې رسول الله پدې پی دې چې دا کیس به محظو تماته لکه څاسو په دې مجلس کې رسوایی نه کوي شریفانہ اخلاق دي ادا مانا نوی که دی او منافقت بانی پوی ندی ویلی پیلن دی پوی، پوی دی فکرن دی دی در با دی پوی، جواب بانی دا جواب دی قرید قل او دونو خیرن او ری دون که لکم دا دی خیر سپتی فی اتبار دا مطان لکم او ری دون که خیر دی که مخیر چې تاسو لرکا ان دې چې حد مې رسواید په مجلسی ته اخلاق خدای واجه دمرن نور خبي په دې چې دا کیسه محنت تر دي او د دې د عاشان دي چې يؤمنوا اے نه په ظاهر کې خان ته هم غره ظاهر کې او کنه يؤمنوا یقیني قلبي کوي ایمان رو وی یقیني قلبي په یا او رحمتون او دا حضرت مبارک رحمت تی للذین امنوا ورکھا رحمت تی چرسواي په مجلس کے نه کوي چرسواي په مجلس کې نه کوي للذین امنوا دا پارت هغه کسانو امنوا ظاهرا دونه دا وې مرسواي نه کوي چې ظاهر کې ایمان اوري دوی په باتن کې نشته من عمدتا سو او الله په کوی چوند ذینہ یو زون در سوند الله هر کسان تا رحمہ ذا ابن ندیم پانا عذاب درناتې یحلفون بالله قسم نو خو په خیا باندې لکم تاسو ته یم مسلمانانو پیګی کنا یور دو کوم پانا چې دا خبره چې تاسو ته کومه رسېدلې ده د امنګ لکن دغه اوران ودغه رسوله او خدای رسول احق دیر لايق او حق دا چې څنګه د دې کې برابر دي مده سم تبذيل ده کنه دي عادی احق من امرده ايش من تبذيل مستعمل شي پمن زمي سمنه ایرادو زميري مفردن زکه رضا اينو کې تلازم ده کنه رضا د قدم مستجمذ رضا د الله له اور اللہ دا دالم صلی الله علیه وسلم ان کان مؤمنین چې چا تدبی مسلمانانی علم یا علم دین پیږي چې انکه شاندار دی مې وحید اللہ چې مخالفت وکړو الله نه یې د احکام خو دی او د رسول الله نه نه فأن لهونار جهنم یذت پرب اول د جهنمی خالدن فیها او ذالک داخلوت فی النار چې دی عز خز جل عظیم د د غیر الله په کوچی احذر المنافقون یریګی منافقان هڅه کوڅه اوش کنه سو کله کبل الکرمانه ده شه رخصی الکتی وی ته وکیرا وی ته وکیرا یو څلې وی کله کمره ده شه رخصی د ناغه منافق وی یو ژلې وی کده وی واه ک میرا الک میرا تشاوچاو د تشاوچاو نه مشره تل نه استه هغه به تر یو مته میربل چاچو دې زفراد ته په لګیا یو پری کې نو دې کنه نو د دې نه زما معلومه نشه چې هغه څه کنه کوي څه دې کنه کوي څه څه باندي اعلان ته څه اعلان نو بس منافقت ته یری درځه اته نه چې دم په نه په خپل نا لټو کوي چې يحذر المنافقون یری کې منافقان ان تنزل عليهم جنازل بشپدی باندې سا... حارباري سلحيش دهيه بس اغا دهكتش اغا دهكتشي بي چهده دهن لحبت دهكتش دهكتش بروتی کهنا اغا بس چه ج... کم خبره کیه ندهي ويدا اغا ما ده دوره آه... انتو نزل چنادل بشي عليهم پدوی باني قطعتم من القرآن ده سورت پا کم سو مانا ده ده سورت پا معنى لغوی ده پا معنى شرقی نده پا معنى شرقی باني ده درو آیتون سورت یو که ته د قرآن یوه یوهه حصہ ته نه په اخون چې د دې خبر ورکي به ما فغنفا باندي په قلوبه تم چې د دې او د امر تحدید ته خزرره وکړه ولته ته چې استهزئو د توګه خدای په خدای او رسول پورې د الله پاک کتاب پورې توګه کوي سنت یې ان الله مخرج ما تحذرون الله ظاهره اون کی د دعغه شای چې تاسو ته یریږي اچا سره خدای احکار کوي اوله ان صحتهم ا کته ته تاسو کې د استحضار متعلق چې تاسو خدای په پیغمبر پوره او قران پوره د ټوکی بری کولې نو لے یقولنا انما كنا تفسرهمګه ناخذ داخليته په خبرو کې او نل ابلو بقلې يرپ دې لارو کو دور لا امپل دو لا ام نو لا منګ دا خبره اترې کو لري حضرت تاسوގެ مقصد څه دی ستاسو نو یره موږ به چرای چر خبره اترې کوم چې دا الله ورنګرالند شي پایڅین د خدای پوري او پرسون د خدای پوري تاسو ته ځون تاسو ډوډو کوي اولاد ته تاسو جو او ځمه پېش کوي کته کفرتوم تاسو په کاره کافر شوي مسراه اوس بعد ایمانکم فاست ایمان استاسو نه کم ظاهری ایمان اغه د ایمان لار کله ننړه پر دا پر بدل شو الله په ویشه انحو درګه یاله کپیوبه ده په یادی مخشی ابن حمر او مخشی او مخشی ابن حمر چې دې اغه میمان ده اغه میمان نو په دې کیو غری ودو دا چې ول مو درې کړي مخشی ابن حمر چې اسې دې ته وکه اخدل او په ابدا بل جو اللہ سب نشوید میمان روڑو خواب بس رازم نو نعذب دا دی انا خوکم انگا ما پیوکو دا اوتا پیده دی نو قذب دی نمون ورکی ویرچا پیرا وکسان دی منافکان صلیسو دی دریس وکسان او منافکان تی خزی دا یو سل دا شیخ سلیمان جمل لکلی دی حوالہ پہ واکر شیخ سلیمان جمل لکلی چه منافکان تین سو او دا اک ما ستر منافکاتی المنافکون منافک سری دي منافکات خدی مادهم پیگی باز ردوی شری منباز نبازو ندی مشابی دی پا دین او پا محبت کی او پا محبت کی مشابی دی ردوی کار سری دیکار دی یأمرونا بی امر ک یوبل تا بالمنکر پبد اسرا لک کو پرماسی و ین هون او من نک من کول ک انل معروف چې ایمان او طاعت دی او بل و او بیره بندي لاسونه خپل لک نای زده بخنا او طاعت ک مان نه لګی نسلا بې ترکو طاعت الله نشام مراته رکه راضا بی یر دی طاقدې فنسي يقوم انه على بي ترقدي ان المنافقين قم الفاسقون اول كفار او ذا كفارو ز اخ چکم دي نار جهنمه د قرده جهنم خالدينا فيه جو فدي كه ايشي او هي حسبهم او دا چې دین د دې لپاره عذاب ودانه هم الله او الله بي ملعون کړيدي او لهم عذاب مقيم او د دې عذاب دي دایمي كالذینا في هي انتم كالذینا انتم ايها المنافقون كالذینا اي منافقانو تاسو پشان د علي خبر د مفتي مخدومي تا سو پرنه انده اې کسان یې من قبلکم کتاب سنډم به شیو دی دیر دیر پا قوت پا قوت او رسول قالوا شد منکم اغویر زیاتو اشد من ازیدا دې زیاتوره تاسو نه په قوت په قوتي بدني و اثر او دې زیاتو نجحت تمالونا واولاد التجحت تمالونا په دې کې دا اولاد نه پس تم ترو ناوی نپوان نا پخپل حشيشه د دنيا او بهلار کلام نه ل پستمتاتم نتاصم پخپل حشيشه د دنيا کماستمتا الذين لکه سلامي چې نه کسانو من قبلكم به هم پخپل حشيشه د دنيا او خودتم او تاسو ورنه نوځي کی او پاو او په چنده خوز د کسانو ا دوی چې وی کوم نه نوتیو په دې باطل کې ملا یکا دا کسان چې دي حتې تطابق غزایي دي په دنیا کې پای کې په دنیا کې دامانه چې دنیا کې بده وی نه حفاظت پروته کوي او په آخرت کې ثواب نشته او په دنیا کې د بشارت ته ثواب نشته په آخرت کې عین ثواب نشته او ولایک همل خاصرون علم یاتهم ای ان ندنا غلی دیتا زشفقو پر کو خبر نبقو خبروا احلاق لدینا خبر دا احلاق تاقل کسانو من قبل خمچونو میرے بیناتی شویدی شا کوم دنو حلہ السلام و عادن او عادیانو شا کوم د خود علیہ السلام دی او سمودیانو شا کوم صالح علیہ السلام دی او قوم ابراہیم او قوم د ابراہیم علیہ السلام چو سیدن کے دا باب لخار دی و اصحاب مدیان او صاحبان د مدیانو شا کوم دا شعب علیہ السلام دی او المعتفقان او ولټکړی شې وکړي ولټکړی شې وکړي چې څنګه دلو دالسلام دي صدوندې کنه دې ولټکړې شوی دې کنه دې او اد ادول سکل نځکې جما راغله اته ته قوم راغلی دې رسول هم پیغمبران دې بل بیجنات په کارو موجزاتو نفماکان نو الله تعالی لیس دې ما هم ظلم کړی او بيد ګنا نه نیولې وي ولیکن کان وان په داش بیان له دا حال د مؤمنانو دي او د مؤمناتو دي په دنیا کې او بیا پکې هري په بل آیه کې بیانېږي د آخرت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم بعضی کم دي او زیاد بازر په دین کې په مذهب کې ادانګي په درجه او یا امرونا د دې کاملانو شي په تو یا امرونا ی امر کوي خلقتا یا امرون الناس بالمعروف و نه او يرحوننا وهم شيپتیداری خلق منی کید منکرنا درین شيپتیداری و یقین شو اغه تکمیل شو دا کمال شو اغه تکمیل شو نا کمال شو تکمیل مربل کمال تر رسول او یقینون الصلاۃ او دی احتمام کوي د مانزو سره د ټول حقوقنا او یتون الزکات ور کوي پلو مستحقینتا او دا چکم دی پنځم شيپتی ویلو تیعون الله و رسوله او دې जबाबदारी کې چې درسول <سؤال> په درشل په ټولو احکامو کې مولای کداز کسان چي شير حمهم الله زردي چې الله او بدیو پر رحم کی یعنی بي محل او مستحق تر رحمت خداوندي دي دي کنه او ان الله عزيز الحكيم او دا خیرت کی بیان دا دی حال د مومنان د پا خیرت کې وعد اللہ و الله اللہ و مسلمانانو دا سره سرو سرا او المقمناتو دا مسلمانو خن سرا بس شیع و دا اکڑ دا جناتن دباغونو تجریج بیگی با من تحت احلنحار خالدین پی حدو پدیکی امی شی او مساکنا طیبتن او بی با کنا او بی با دی دا مساکن سو او دی دا به با مساکنی فدی جنت کی محلاتو طیبا خیستو پاکیزا او مرغوبت مساکن منع محل تسرو کلی کلی دی چھر ردوانون کدا تنوین برائی تحلیل لے نا او ردوانون قلیلون او رزا لگا کم رزا لگچ من اللہ دنو اکبر من او ذالک هو الفوض العظیم نا رضا دخو دے نا فوض عظیم نی اللہم رزق نا <زاکا> <مستد>